Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir. Nur. Es war ein herrlicher Sommer in Kirin und die fünf Freunde genossen ihn in vollen Zügen. Sie machten Ausflüge mit dem Fahrrad, grillten mit Tante Fanny und Onkel Quentin im Garten und badeten auf der Felseninsel. Nichts schien in diesen Ferien ihre Ruhe zu stören. Gerade kamen sie mit ihrem Boot von einem herrlichen Badetag auf der Felseninsel zurück. Oh, war das ein schöner Tag. Ja. Kann man wohl sagen. Den ganzen Tag baden und im Sand buddeln. Ich bin total erledigt. Mhm. Wie wär's, wenn du mir beim Rudern hilfst? Komm nicht in die Tüte, ich bin Sch schon hingerudert. Ach, keine Müdigkeit vorschützen, großer Bruder. <lacht> Sei froh, dass du dir gestern in die Hand geschnitten hast. <lacht> Sonst wärst du jetzt der Galernsklave und nicht mehr so fröhlich. Ich wäre auch auf der Ruderbank fröhlich. Ja, ja. Oh, endlich mal Ferien, so richtig nach meinem Geschmack. Tolles Wetter, keine Abenteuer weit und breit. Einfach perfekt. Ja, so richtig gemütlich. Mhm. Das finden die Touristen wohl auch. Wie meinst du das, Dick? Ja, da hinten, seht ihr? Da liegt eine junge Frau am Strand und schläft. Du, du, ich doch mal. Ja. Ich, meine Hand, ich ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wisst ihr, wir sollten die Frau wecken. Die kann sich sonst einen Mordsonnenbrand holen, wenn sie noch lange in der Sonne liegt. Du hast recht, äh, Hey, sie, sie da! Timmy, komm zurück! Du erschreckst die arme Frau nur! Seltsam. Die Frau bewegt sich nicht, obwohl Timmy sie anstupst. Oh Gott, Komisch. ihr glaubt doch nicht, dass sie ertrunken ist, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Hey, sie, Wachen sie auf! Bin ich? Ah, ein Hund! Timmy, Platz, komm weg da! Keine Angst, der tut nichts. Geht's sie nicht gut? Ja, nein, ich, ich weiß nicht. Wo bin ich? Am Stand von Sieht so aus, als wären Sie ohnmächtig geworden. Ich, au! Oh, sie haben da eine ganz schöne Schramme am Kopf. Sind Sie hingefallen? Ich, ich weiß es nicht. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Wie heißen Sie denn? Ich heiße... Ich habe keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie sie heißen? Wie sollen wir das verstehen? Ich ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Amnesie. Sie bitte? Amnesie, das ist Gedächtnisverlust. Neulich stand etwas darüber in der Zeitung. Ach ja, du hast recht, ich erinnere mich. Gedächtnisverlust wird manchmal durch einen Schlag auf den Schädel ausgelöst. Und die junge Frau hat doch eine böse Verletzung am Kopf. Ihr er, er meint, ich kann mich nicht erinnern, weil ich am Kopf verletzt bin? Genau. Das gibt sich nach ein paar Tagen wieder. Stand jedenfalls so in der Zeitung. Aber was machen wir bis dahin mit ihr? Sie kann doch nicht tagelang am Strand rumsitzen, also... Am besten bringen wir sie zu Constable Billings. Wozu ist die Polizei schließlich hm. da? Ja. Nein, keine Polizei. bloß nicht. Ich kann nicht... Oh. Oh. Langsam, ist Mit dieser Beule am Kopf sollten Sie vorsichtig sein. Ja. Hm, es geht schon. Ich werde wohl... Nein, nein, nein. Sie werden gar nichts. Sie haben keine Sachen bei sich. Sie wissen nicht, wie Sie heißen. Ja, wo wollen Sie denn hin? Keine Ahnung. Aber ich muss... Pap. Papp, Sie müssen gar nichts. Wir nehmen Sie mit. Mitnehmen? Wohin? Ins Felsenhaus. Dort wohnen wir. Da können Sie bleiben, bis uns eine Lösung einfällt. Stimmt's, George? Genau. Sehen Sie, mein Hund ist auch dafür. Was meinen Sie? <lacht> also, na gut. Also ich weiß ja sonst wirklich nicht. Anna, sehen Sie, hier nehmen Sie meine Hand. Ach. Ach, hier entlang. Aber vorsichtig. Komm, Timmy. Vorsichtig wanderten die Freunde mit der unbekannten jungen Frau die Küstenstraße zum Felsenhaus hinauf. Doch auf halbem Weg hörten sie plötzlich ein Auto hinter sich, das mit quietschenden Reifen lief. Geh hey, sie, können Sie nicht aufpassen? Wir haben sie! Los! Ah, Hilfe! Komm schon, mein Täubchen, zurück in den Käfig! Lassen Sie mich in Ruhe! Ah, was soll denn das? Na los! Jenny, was? Hey. Hey. Ah, mein Bein! Verdammt nochmal! Das ist wie weiß! Bloß weg hier! Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen! Los! Schnell nach Hause! Erst im Felsenhaus merkten die Freunde, dass sie von der Aufregung total erschöpft waren. N. kochte erstmal einen Tee und ihre Nerven beruhigten sich allmählich etwas. Als Tante Fanny am Abend nach Hause kam, fand sie die Kinder und eine Fremde in ihrer Küche vor. Aufgeregt erzählten die Freunde ihr von den Ereignissen. Also, Sie waren bewusstlos am Strand und auf dem Weg wurden Sie überfallen. Äh, junge Frau, ja, wie sollen wir Sie eigentlich nennen? Tja, ich weiß nicht. Da ich meinen Namen nicht weiß... Grace. Ich finde, wir sollten Sie Grace nennen. So hieß meine Kindergärtnerin und die war ein Engel. Das ist aber nett von dir, Anne. Dankeschön. Also, Grace. Nun, Grace, die ganze Geschichte ist ja doch ziemlich unheimlich, müssen Sie zugeben. Vielleicht wäre es besser, wenn wir die Polizei einschalten. Genau. Schließlich haben irgendwelche Verbrecher dich überfallen wollen. Nein, keine Polizei. Das geht nicht. Ich kann nicht. Aber warum denn nicht? Ich weiß es doch nicht. Aber die Polizei. Das geht nicht. Ich kann doch auch keine Fragen beantworten. Was ist denn los? Am besten ich verschwinde. Nein, nein, nein. Keine überstürzten Entschlüsse. Setzen Sie sich wieder. Lassen Sie mich doch für ein paar Tage hier bleiben, nur bis ich... Na. Natürlich kannst du hier bleiben, Grace. Nicht wahr, Mutter? Und die Polizei lassen wir noch ein paar Tage aus dem Spiel. Vielleicht erinnert <lacht> sich Grace bis dahin wieder. Also schön, ein paar Tage. <lacht> oh. Oh. oh, oh. da ist was schiefgegangen, in Onkel Quentins Labor. <lacht> Nicht. Ich Anfänger, ich blöder Idiot Bentin, was ist denn passiert? Ja, ich kann es nicht fassen, dass ich den Versuchsaufbau kaputt gemacht habe Wie ein Chemiestudent im ersten Semester Ich weiß nicht, wo ich mit meinen Gedanken war Ich habe doch glatt Wasser in Säure gekippt Ja, und? Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure Wie bitte? Was, was soll denn das heißen? Wenn man Wasser und Säure mischt, muss man die Säure ins Wasser geben, nicht das Wasser in die Säure. Sonst gibt es einen gewaltigen Bums. Hm. Ja, genau. Sie kennen sich mit Chemie aus? Scheint so. Das ist ja toll. Quentin. Vielleicht können Sie mir zur Hand gehen mit dem nächsten... Quentin! Grace ist unser Gast und nicht deine Laborassistentin. Und außerdem ist sie verletzt und ziemlich durcheinander. Naja, ihr Fachverstand funktioniert aber ausgezeichnet. Oh, Quentin! Entschuldigen Sie, Grace. Mein Mann ist sonst nicht so unhöflich. Schon gut. Wenn ich mich nützlich machen kann, tue ich das gern. Hey, Leute. Da draußen packt ein fremdes Auto vor dem Haus. Ach, na, was denn? Sind die immer noch da? Das Auto habe ich doch vor einer halben Stunde schon gesehen. Na, warte. Hey, Sie! Was haben Sie hier zu suchen? Was wollen Sie? Meint ihr, das waren die Gangster von vorhin? Das waren sicher nur Touristen... Ihr wisst doch, dass Sie das Felsenhaus immer gern fotografieren, weil es so malerisch ist. Gangster? Was soll das heißen? Ach, das erzähle ich dir später. Erst einmal geht die ganze rassebande ins Bett. Oh, ich mir recht. Mir fallen gleich die Augen zu. Ihr habt alle schon ganz kleine Augen und Grace ist so blass wie ein Laken. Ich bin völlig erledigt. Vielen Dank für alles. Schon gut, Grace. Schlafen Sie sich erstmal mal aus. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Bis Nacht. morgen. Bis Nachden morgen. Mutter. Als die Kinder am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, sah die Welt schon wieder freundlicher aus. Zwar konnte sich ihr Gast noch immer an nichts erinnern, aber nach einem guten Nachtschlaf fühlte sie sich doch wesentlich besser. Fröhlich planten die Freunde ihren Tag. Dann könnten wir noch zum Ponyhof rübergehen, falls du reiten kannst. Ja, kann ich. Glaube ich jedenfalls. Wo bleibt eigentlich Julian? Ist er immer noch im Bad? <lacht> ja, der kämpft doch mit seinen Haaren. Aber er kommt sicher gleich. Wer kann das denn schon sein? So früh am Morgen. Wahrscheinlich so Fletcher wegen des Sommerfestes der Kirche. Ja, ja, ich gehe ja schon. Hallo? Ja, Sie sind mit dem Felsen ausgebunden. Äh, wie bitte? Wie meinen Sie das... Hören Sie, das muss ein Missverständnis sein. Ja, ja. Guten Morgen, du Schönling. Deine Haare sitzen ja wirklich prima. Aha. <lacht> Wer war denn am Telefon? Da muss sich jemand in der Nummer geirrt haben. Er sagte nur, wenn Kitty nicht zurückkommt, ist ihr Vater in großer Gefahr. Was, Was ist Hä? denn, Grace? Du bist ja leichenblass. Ist das vielleicht <lacht> dein Mama? Kitty? Ja, nein, ich weiß nicht, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Also, also ich habe jetzt genug von diesen Geschichten. Ich rufe Constable Billings an, bevor hier noch irgendwas passiert. Tante Fanny rief auf der Polizeiwache an, während die Kinder und Grace noch da saßen wie die begossenen Pudel. Nur wenig später war der sympathische Polizist im Felsenhaus. In kurzen Worten erklärten die Kinder ihm die ganze Geschichte. Ähm. Können Sie Grace vielleicht weiterhelfen? Kommt drauf an. Wo ist denn eure Freundin? Ich würde ihr gern ein paar Fragen stellen. Grace? Aber die war doch eben noch hier. Vielleicht ist sie aufs Klo gegangen. Ich sehe mal nach. Ist, ja. Grace, Grace, bist du da drin? Nee, auf dem Klo ist sie nicht. Oh nein, jetzt ist sie davongelaufen. Sie hat irgendwie Angst vor der Polizei. Wir müssen sie unbedingt wiederfinden. Ja. Sie weiß doch noch nicht mal, wer sie ist. Nun mal immer mit der Ruhe. Beschreibt mir eure Freundin mal. Sie ist ungefähr 20 Jahre alt. Ja, klein, schlank, rothaarig und mit vielen Sommersprossen. Und mit sehr hübschen Augen. <lacht> Aha, das hat der Fachmann also bemerkt. <lacht> Wartet mal. Äh, klein, rothaarig. Hat sie etwa lange Haare? Mit vielen Locken? Ja. ja. Oh, solche Locken hätte ich auch gern. <lacht> Donnerwetter. Ich... Glaubt's ja nicht. Hä? Was ist denn, Constable? Was ich euch jetzt sage, muss absolut vertraulich bleiben, klar? Ja, na ja, klar. Ja, ja lass jeden Fall. Also gut, habt ihr schon mal was von Malsuria gehört? Malsuria? Ja. Wieso ist das wichtig? Wo liegt denn das? Malsuria ist ein kleines Land in Osteuropa. Der König von Malsuria ist gerade auf einem inoffiziellen Besuch hier in England. Aha. Mit seiner Tochter, der Kronprinzessin Tatjana. Ja, und? Die Kronprinzessin hat leider beschlossen, eine kleine Auszeit zu nehmen. Sie ist verschwunden. Wurde ja. oh, sie etwa entführt? Sieht nicht so aus. Sie scheint sich mit ihrem Bodyguard ein paar Ferien zu gönnen. Allerdings ohne das Wissen ihres Vaters. Ich verstehe immer noch nicht, was das mit uns zu tun hat. Warten Sie mal, ist diese Prinzessin etwa klein und schlank und hat lange rote Locken? Ganz genau. Ich werde <lacht> Nein. Sie meinen, unsere Grace ist eine Prinzessin? Ich nehme es an. Und deshalb müssen wir sie so schnell wie möglich wiederfinden. Wenn ihr nämlich irgendetwas passiert, gibt es internationale Verwicklungen. Na, worauf warten wir da noch? Suchen wir sie. Aber Sie, Constable, hm? sollten sich zurückhalten. Aus irgendeinem Grund hat Grace Angst vor der Polizei. Stimmt. Deswegen ist sie auch schon aus dem Felsenhaus abgehauen. Ja, besser wäre es, wenn wir sie suchen. Na schön. Aber ich will sofort wissen, wenn ihr sie gefunden habt. Verstanden? Ja, klar. Ich verständige inzwischen den König von Malsuria. Wir sagen dann gleich Bescheid, ja? Versprochen. Hm. Während sich die fünf Freunde im Felsenhaus mit Constable Billings berieten, war Grace voller Panik davongelaufen. Sie fand sich am Hafen von Kirin wieder, wo sie sich auf eine Bank setzte, um zu verschnaufen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Hey Kitty, nicht so schnell! Kitty? Was? Wie? Oh, oh Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe. Na. Ist ja nichts weiter passiert. <lacht> Bist du sicher, du siehst ganz blass aus? Ach, alles klar. War nur ein kleiner Zusammenstoß. <lacht> ich äh, heiße übrigens Kitty. Und der da hinten ist mein Freund Steven. Ich, ich bin, ähm Ich heiße Grace. Ach. Alles in Ordnung, Mädels? Sieh sich das einer an. Ihr beiden könntet Schwestern sein. Beide klein, schmal und rothaarig. Ach. Männer. Ach, was denn? Stimmt doch. <lacht> Aber ich habe braune Augen und Kittys Augen sind grün. Außerdem hat sie nicht diese unmöglichen Sommersprossen, die mich verunsteigen. <lacht> <lacht> Na und Grace hat nicht diese unförmigen Segelohren, mit denen Mutter Natur mich bestraft hat. <lacht> <lacht> Frauen! Wieso achtet ihr immer auf so unwichtige Kleinigkeiten? <lacht> <lacht> Vergiss es einfach. <lacht> Was machst du ganz allein hier unten am Hafen, Grace? Da hinten auf der Bank. Das ist sie. Oh. Greifen wir sie uns. Ja. Was wollen die von dir? Die jagen mich. Keine Ahnung warum. Na komm, Kitty. mach äh. uns keine Schwierigkeiten. Moment. Moment mal, Gentlemen. Was wollen Sie von Grace? Grace? Die heißt nicht Grace. Nein. Das ist Kitty Monahan. Ja. Geh aus dem Weg, Junge. Sonst wird es ungemütlich. Das glaube ich kaum. Lassen Sie unsere Freundin in Ruhe. Willst du unbedingt Prügel haben, Kleiner? Na los, komm schon. Wie Sie wollen. Wir kriegen dich, Kitty! Sonst wird dein Vater es büßen! Das ist ja ein Hammer. Wie hast du das gemacht? Hm. Was bist du, ein Karate-Champion oder sowas? So etwas ähnliches. Ich bin ihr Bodyguard. Ihr Leibwächter, meinst du? Oh, Steven! Hm. Er macht nur Spaß, Grace. Er meint, er passt auf mich auf. Ah, na, da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> Kann man wohl sagen. Lasst uns besser von hier verschwinden. Wir haben ein Segelboot da vorne. Willst du mit uns eine kleine Spritztour machen? Ja, bitte. Ich muss dringend von hier verschwinden. Was wollten diese Typen von dir? Und heißt du wirklich Kitty Monahan? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wie, wie meinst du das? Das ist eine lange Geschichte. Können wir erst mal auf euer Boot? Da erzähle ich euch alles. Gute Idee. Hier entlang, Ladies. Wir haben da eine nette kleine Insel gesichtet, auf der wir zelten wollen. Mir ist alles recht. Nur erst mal weg von hier. fünf Freunde waren inzwischen aufgebrochen, um Grace zu suchen. Im Dorf war sie nicht zu finden. Und auch eine Suche am Strand hatte nichts ergeben. Weil ihnen nichts besseres einfiel, ruderten die Kinder kurzerhand zur Felseninsel hinüber. bin immer noch verwirrt. wenn Grace die Prinzessin ist, wer sind denn die Kerle, die hinterher sind? Vielleicht waren das Leute, die ihr Vater beauftragt hat. Irgendwelche Hofangestellten oder so. Nein, glaub mir, das waren keine Angestellten. Die klangen regelrecht gefährlich. Hm. Hey, hey, seht mal, da hinten am großen Felsen hat ein fremdes Segelboot festgemacht. Ja. Ich wette, die wissen nicht, dass die Felseninsel Privatbesitz ist. Na, denen werde ich was erzählen. Komm, Timmy. Was hast du denn, Timmy? Was ist denn mit dem Gefahren? Der tut dir ja gerade so, als hätte er lang langverscheunende Freunde wiedergefunden. Das hat er auch. Da vorne ist Grace. Ja. Los, Leute. Grace, wir haben dich überall gesucht. Ach, jetzt habt ihr mich ja gefunden. Hallo, Timmy, mein Guter. Ich freue mich ja auch, dich zu sehen. Leute, ich möchte euch Kitty und Steven vorstellen. Die beiden haben mich auf ihrem Boot mitgenommen. Ich habe ihnen meine Geschichte erzählt. Die Insel ist Privatbesitz. besitzt. Hier darf nicht einfach jeder anlegen. Oh, das wussten wir nicht. Wir dachten, wir könnten hier ein oder zwei Tage lang bleiben. Willst du es ihnen denn nicht erlauben, George? Die beiden haben mich vor den bösen Männern gerettet, die hinter mir her sind. Was denn? Die sind immer noch hinter dir her? Ja, sie hätten mich am Hafen fast gekriegt. Aber Stephen hat sie echt kampfsportmäßig unschädlich gemacht. Alle Achtung. <lacht> Na ja, wenn das so ist, dann dürft ihr natürlich bleiben. Dankeschön. Das ist wirklich nett von euch. Hm, schon gut. Ich bin übrigens George und das sind Julian, Dick hm. und Anne. Äh, hallo. Hallo, nett, euch kennenzulernen. Ja, freut uns. Und wer ist dieser nette Racker hier? Das ist mein Hund Timmy. Der kann euch anscheinend auch gut leiden. Grace, du musst unbedingt mit uns zurück zum Felsenhaus kommen. Es ist wirklich sehr wichtig. Und dieser Polizist? Also, von dem hast du nun wirklich nichts zu befürchten. Er ist wirklich sehr anständig. Und er hat wahrscheinlich deine, äh, deine Familie gefunden. Ehrlich? Wie hat er denn das gemacht? Ohne Namen. Wir können noch nichts Genaues sagen. Aber bitte, komm mit uns zurück. Dir passiert ganz gewiss nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Ach, ich weiß nicht. Du kannst ja deine neuen Freunde mitbringen, wenn du willst. Aber, aber nein, lieber nicht. Vielen Dank. Wir, wir würden lieber hier bleiben. Grace, willst du uns nicht vertrauen? Komm mit uns bitte. Also gut, ich komme mit. Ah, Leute, wir haben ein Problem. Wir fünf passen mit knapper Not ins Ruderboot. Aber Grace kriegen wir nicht mehr mit. Dann bleiben Timmy und ich eben hier. Und ich, alter Junge? Ja. Wir können Steven und Kitty helfen, sich ein bisschen mit der Felseninsel vertraut zu machen. Prima, Dick, danke. Wir holen dich dann später wieder ab. Mhm, okay. Zeig Kitty und Steven die Feuerstelle, da müssen sie nicht mühsam eine neue bauen. Das mache ich. Und nochmal danke, dass wir bleiben dürfen. Ja, das ist äh, schon gut, schon gut. Kommt, Leute. Bis später, Timmy. Bis später. Als Julian, George und Anne mit Grace im Felsenhaus eintrafen, stand eine vornehme glänzende Limousine davor. Im Wohnzimmer herrschte aufgeregtes Stimmengewirr. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, meine Liebe. Ich bitte Sie, das ist doch nicht der Rede wert. Ich glaube, ich kann Ihnen eine Einladung zur Gartenpartie der Botschaft versprechen. Das wäre ja so aufregend für mich. Hallo Mutter, hallo Vater, da sind wir. George, na endlich. Wir haben schon so sehr auf euch gewartet. Hier bringen wir Grace. Grace, das sind... Ich bin sehr froh, dass sie zurück sind, königliche Hoheit. Wer sind diese Leute? Du erinnerst dich noch immer nicht? Das sind Kanzler Godunov und seine Leute aus deiner Heimat, Malsuria. Malsuria? Malsuria? Nie davon gehört. Was soll dieses Spielchen, Madam? Ist das ein Scherz? Äh, ein Scherz? Wieso? Ist dies denn nicht das Mädchen, das Sie suchen? Selbstverständlich nicht. Prinzessin Tatjana hat grüne Augen und diese Hochstaplerin... Äh, hey, Moment mal. Was heißt hier Hochstaplerin? Sie glaubten wohl, sie könnten uns eine Rothaarige präsentieren und dann die Belohnung kassieren. Belohnung? Also, ich weiß nicht, was Sie meinen. Das wissen Sie nicht? Dass seine Majestät eine Belohnung ausgesetzt hat für denjenigen, der seine Tochter findet? Nein, das wusste ich ganz gewiss nicht. Wie können Sie nur so ein herzloses Spiel treiben? Können Sie sich nicht vorstellen, dass seine Majestät völlig durcheinander ist? Seine Tochter ist sein Ein und Alles, seit ihre Mutter tot ist. Seine kleine Kitty... So, jetzt reicht's aber. Wir haben eine junge Frau gefunden, auf die ihre Beschreibung passt. Und wir haben sie verständigt, ja? Von einer Belohnung wussten wir nichts. Und wenn sie hier ausfallend werden, dann können sie gehen. Nichts lieber als das. So ein Skandal. Eine falsche Prinzessin. Kommen Sie, meine Herrschaften. Wir fahren zurück zur Botschaft. mir doch einen Storch. So, so eine Unverschämtheit da tut man seine Bürgerpflicht was war denn hier eigentlich los Ach, wir dachten sie seien die Kronprinzessin von Malsuria wie bitte naja die Kronprinzessin von Malsuria sie ist verschwunden die Beschreibung passte auf dich und da dachten wir und ich hätte so gerne eine echte Prinzessin kennengelernt tut mir leid Anne. ich weiß zwar nicht wer ich bin aber ich bin bestimmt keine Prinzessin Es kam mir doch gleich komisch vor, dass eine Prinzessin so viel von Chemie versteht wie Sie, meine Liebe. Und ich wäre so gern mal auf die Gartenparty der malsurischen Botschaft gegangen. <lacht> Lass nur, Liebes. <lacht> wir finden einfach die Familie von Grace und von denen lassen wir uns dann zur Gartenparty einladen. Ja, genau. Und der gute König von Malsuria wird seine rothaarige Kitty ohne uns weitersuchen müssen. Äh, rothaarige Kitty? Äh, Moment mal, Leute. Also, Ach, äh, du Schande. Denkt ihr, was ich denke? Mm. Kitty, die richtige Prinzessin macht gerade Ferien auf meiner Insel. Wie bitte? Was redet ihr denn da? Ja, ähm, erzählen wir dir später. Aber jetzt müssen wir dringend zur Felseninsel zurück. Los Mädels, ja. nimm die Beine in die Hand. Ja, los. Ja. Wann kommt ihr denn wieder? Sobald wir alles geregelt haben, Tante Fanny. Alles geregelt? Wieso komme ich bei dieser Geschichte langsam nicht mehr mit? So schnell sie konnten, ruderten George, Julian Ann und Grace zurück zur Felseninsel. Schon von weitem hörten sie Timmy wütend und ohnmächtig bellen. Ihnen schwarnte Böses sie ihr kleines Ruderboot auf den Strand zogen. Jimmy! Wo bist du? Was ist los? Das stimmt doch was nicht. Steven! Er liegt da im Sand und ist bewusstlos. Kitty, okay, was ist passiert? Wo steckt Jimmy? George! Lauf weg! Sie sind hier! Dick, wo bist du? Wir sind hier, meine lieben Kinder. Kitty, wird auch endlich Zeit, dass wir uns wiedersehen. Wolltest dein altes Hüterchen etwa im Stich lassen? Kennen wir uns? Und woher kennen Sie meinen Vater? Was soll das, Kitty, Schätzchen? Kennst du auf einmal Onkel Willy nicht mehr? Onkel Willy? Tut mir leid, ich habe durch einen Unfall mein Gedächtnis verloren und kann mich an nichts erinnern. Ach, wirklich? Egal, du kommst jetzt jedenfalls wieder mit, Schätzchen. Sonst arbeitet der gute Professor Monahan nämlich nicht mehr so gut. Professor Monahan? Was soll das? Was haben Sie mit Grace vor? Und wo ist die Prinzessin? Die Prinzessin? Jetzt hat Jana die Kronprinzessin von Malsuria. Sie wird auch Kitty genannt. Jetzt wird mir einiges klar. Das Mädel auf dem Boot hat immer behauptet, sie wäre Kitty. Ich dachte, das wäre ein blöder Trick, sich für Kitty Monahan auszugeben. Hey, Willi! Hä? Du wirst nicht was Quatschen bezahlen. Äh. Bring Kitty hierher, die richtige Kitty. Und dann lass uns abhauen. Schon gut, Eddie. Ich glaube, wir haben gerade einen kleinen Nebenjob angenommen. Wie meinen Sie das? <lacht> Wir werden dich zum Boss zurückbringen und dann werden wir mal sehen, wie sich diese Prinzessin zu Geld machen lässt. Wo ist sie? Was haben sie mit dir gemacht? Sie ist wohl auf. Keine Bange. Gefesselt und gekriegt, aber wohl auf. Los, jetzt, kick komm mit. Nein, ich will nicht. Nein. Komm schon. Hast du sie endlich, Billy? Wir können wir endlich losfahren? Alles klar, Eddie. Wir nehmen die beiden Mädchen mit. Beide? Wieso denn das? Das erkläre ich dir unterwegs. Und diese gehören hier, was ist mit denen? Die können uns doch identifizieren. <lacht> Glaub mir, Eddie, wenn wir die beiden Mädchen abgeliefert haben, haben wir so viel Geld, dass wir überall Ferien machen können, wo wir den Zwergen hier nicht mehr über den Weg laufen. Na, meinetwegen. Ein Mädel mehr wird wohl gerade noch in unser Motorboot passen. <lacht> <lacht> Und du, Kitty, steigst jetzt in das Motorboot. Nein, ich will nicht. Nein. Halt den Mund. Willi, du Idiot! Kannst du nicht mal ein Mädchen unter Kontrolle halten? Sie ist den Kopf gestoßen, und ist ohnmächtig. Stürzt euch auf ihn, Mädels! Ah. Ah. Ah. Pack ihn! Ich ah. schlag ihm die Pistole aus der Hand, Julian! Ah. Was machst du denn da, du Idiot? Schmeiß den Motor an, Eddie! Wir fahren los! Vergiss Kitty, wir haben ja die Prinzessin... Völlig aus der Puste zogen Julian, Ann und George sich keuchend auf das Segelboot. Sie befreiten den armen Dick, der zusammen mit Timmy unter Deck eingesperrt gewesen war. Dann krochen sie zurück an den Strand, wo sowohl Grace als auch Steven allmählich wieder zu Bewusstsein kamen. ist entführt worden. Äh, entführt? Ja. Äh, von von wem denn? Ähm, Hä? Grace, äh. wie fühlst du dich? Es äh, hätte mich ein Laster überfahren. <lacht> mein Name ist Catherine. Catherine Monahan. Aber ich werde Kitty genannt. Äh, noch eine Kitty? Ah, das, ja deswegen oh, das ganze Verwechslungstheater. Und sie heißen beide Kitty und sind beide rothaarig. Hm. Da kann man schon etwas verwirrt sein. Kannst du dich wieder an alles erinnern, Grace? Äh, ich meine natürlich Kitty. Bleiben wir erstmal bei Grace, sonst wird es zu verwirrend. Na schön, also, Grace, wer waren diese beiden Verbrecher? Willie und Eddie? Mhm. Das sind zwei kleine Gauner, die für einen wirklichen Kriminellen arbeiten. Und der hält meinen Vater gefangen. Und dein Vater ist dieser Professor Monahan, den die Gauner erwähnt haben. Monahan? Professor Curtis Monahan, Du kennst den Namen? Na klar kenne ich ihn. Lest ihr denn keine Zeitung? Der Mann ist Pharmazeut. Er hat im letzten Jahr ein Medikament entwickelt, das zum ersten Mal eine wirksame Krebsbekämpfung verspricht. Natürlich, davon habe ich gelesen. Aber dann ist er einfach verschwunden. Er wurde entführt. Oder besser gesagt, ich wurde entführt. Und der Boss droht ihm, mir etwas anzutun und zwingt ihn so, aus seinem Medikament eine neue Droge für Sportler zu entwickeln. In Dopingtests, nicht nachzuweisen. Die Entwicklung ist fast abgeschlossen. Weißt du, wo dein Vater gefangen gehalten wird? Nur so ungefähr. Es ist ein alter Herrensitz, direkt an der Küste, nicht weit von Kirin. Ich konnte einen Leuchtturm mit drei roten Streifen sehen. Aus dem Haus konnte ich entkommen. Es lag direkt am Meer mit einem Bootsanleger. Ich habe ein Boot genommen, aber dann bin ich damit gekentert und danach weiß ich nichts mehr. Ein Nachbar von Kirin. Ein Leuchtturm mit drei roten Streifen. Das kann eigentlich New, New Haven sein. Stimmt. Und dort gibt es einige alte Herrensitze. Allerdings liegen nur wenige so direkt am Strand, dass sie einen Bootsanleger haben. Für mich klingt das wie das alte Gemäuer, in dem wir schon mal waren. Erinnert ihr euch? Bei der Limonadengeschichte. Oh, das blaue Wunder, dieses elige Zeug. Ja. Aber du hast recht, das Haus, in dem wir damals waren, liegt direkt am Wasser. Es wäre einen Versuch wert, aber wir müssen schnell sein. Denn wenn Eddie und Willi ohne Grace dort ankommen, werden die vielleicht alle flüchten. Dann lasst uns das Segelboot klar machen und los. Worauf warten wir noch? Sollten wir nicht mir Billings benachrichtigen? Wenn wir es mit einem Drogenring zu tun bekommen, brauchen wir Verstärkung. Du hast recht, Ann. Würdest du das Ruderboot nehmen und nach Kirin rudern? Schaffst du das? Na klar schaffe ich das. Ist doch ein Klacks. Ich bin so schnell es geht mit billigs in New Haven. Klasse, Ann. Ja, Ann, auf dich können wir zählen. Ja. Los Leute, mach das Boot klar. Ha, los. Während Ann mit aller Kraft, die sie hatte, das kleine Ruderboot Kirin steuerte, machten sich die anderen mit dem Segelboot auf nach New Haven. Sie konnten nur hoffen, dass sie noch rechtzeitig kamen, bevor die Verbrecher das Haus räumten. Besonders Steven war ganz blass vor Sorge um Kitty. Es war später Abend, als sie den Steg des alten Herrenhauses endlich gefunden hatten. Im Schutz der Dunkelheit legten sie an. Schlichen zum Haus. Oh, hoffentlich ist das wirklich das richtige Haus. Da wir alles Hat sich eigentlich schon jemand überlegt, wie wir in dieses Haus reinkommen sollen? Es ist bestimmt besser bewacht als die Bank von England. Schlupfloch? Ja, so bin ich entkommen. Es gibt ein Kellerfenster, das vom Sicherheitssystem anscheinend nicht erfasst wird. Falls wir Wo da Wo ist das rein... Kellerfenster? An der Seitenwand. Kommt mit. Hier ist es. Es ist offen. Allerdings ziemlich klein und eng. Für uns wird's reichen. Julian Dick, passt ihr da durch? Ja, klar. Locker drauf. Für mich ist das zu klein. Ich versuche über einen anderen Weg ins Haus zu kommen. In Ordnung. Mein Vater wird ganz oben unterm Dach gefangen gehalten. Äh, die Dachkammer. An die kann ich mich erinnern. Ich auch. Los kommt. Wir kennen uns doch im Haus noch von damals aus. Hoffentlich hast du ihn nicht alles mit Alarmanlage sichert. Hoffentlich. Versuch, macht klug. Ja. Vorsichtig stiegen die Kinder und Grace durch das Kellerfenster ein und nahmen auch Timmy mit in das dunkle, große Haus. Mit klopfendem Herzen schlichen sie durch die dunklen Kellerräume zur Treppe. Als sie am oberen Ende der Treppe ankamen, hielten sie die Luft an. Würde eine Alarmanlage losheulen, wenn sie die Halle betreten? Ganz vorsichtig. Platz, Timmy! Timmy hat den Alarm nicht ausgelöst. Na, hoffentlich tun wir das auch nicht. Ja. Muss jetzt. ist ganz oben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Du hast recht, Dick. Los, Leute. Leise. Schnell. Ich habe jetzt echt Fracksausen. Und ich erst. Wo mögen die Verbrecher nur sein? Ich weiß nicht. Meint ihr, sie haben Kitty schon hierher gebracht? Dann wäre das Haus wohl nicht so still. Es macht ja fast den Eindruck, als wäre niemand hier. Da sind meine Freunde. Die sind gekommen, um uns zu befreien. Ich danke euch. Ich danke euch wirklich sehr. Ja, kein Problem. Das mit dem Danken machen wir später, Professor. Jetzt müssen wir hier raus. Gut. Die Treppe runter. Ja. Und was ist jetzt mit Kitty? Kitty? Wieso, die ist doch hier. Wir meinen eine andere Kitty, Professor. Die wird vielleicht auch hier festgehalten. Ja. Wissen Sie, wo die Verbrecher sind, Professor? Nein, tut mir leid, aber ich nehme an, die sind irgendwo im Haus. Vorhin gab es eine große Aufregung hier unten. Dann muss Kitty irgendwo hier sein. <lacht> Plötzlich klickte ein Schalter und die ganze Halle des riesigen Hauses war in gleißendes Licht getaucht. Erschrocken fuhren die Kinder und der Professor herum. Großer, dunkelhaariger Mann stand vor ihnen, lächelte bösartig und wies auf Eddie und Willy, die Kitty zwischen sich gefangen hielten. Wie recht ihr habt, ihr kleinen Schlaumeier. Meine Hochachtung, dass ihr uns ausfindig gemacht habt. Wir sind eben nicht so dumm, wie Sie denken. <lacht> Ich habe euch nicht für dumm gehalten. Allerdings war es ziemlich dumm, dass ihr hergekommen seid. Die Polizei weiß schon Bescheid und wird bald hier sein. Glauben Sie Ihnen kein Wort. Das ist ein Bluff, Boss. Das weiß ich, du Trottel. Was haben Sie jetzt mit uns vor? Oh, der Professor und seine reizende Tochter werden mir in einem anderen Domizil Gesellschaft leisten. Die Prinzessin von Malsuria wird ihrem Vater wohlbehalten zurückgebracht. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Und was wird mit uns? Tja. Was wird aus euch? Mal sehen. Lassen Sie sie gehen. Ich tue alles, was Sie verlangen. Aber tun Sie den Kindern nichts. Oh, wie rührend. Das ist ja großzügig von Ihnen. Ist das nicht rührend, Jungs? Timmy, fass! Ah, was soll das? Nehmen Sie Eddie, Professor Dick und ich. Ihr werdet mich nicht nochmal zum Affen machen. Hände hoch und zwar alle. Gut gemacht, Willi. Es gibt eine Prämie. Steven! Stick! Glaubt ihr, ich falle auf den alten Trick rein? Ich soll mich umdrehen, damit ihr mich von hinten anfallen könnt. Ja, so ist das, wenn man eine Pistole auf den Kopf kriegt. Und jetzt habe ich die Waffe. Also die Hände hoch und keine Bewegung. Ja. Alles in Ordnung, Kitty? Ja, alles klar. Ich bin froh, dass du hier bist, Steven. Sorry, ich musste mich über das Dach vorarbeiten. Das hat etwas gedauert. Aufmachen! Polizei! Sofort aufmachen! Jemand sollte die Tür öffnen, bevor sich der gute Billings noch die Hand verletzt. Billings? Wer ist das jetzt schon wieder? Das ist unser Dorfscheriff und guter Freund. Der kommt immer gerade rechtzeitig... Um die Verbrecher zu verhaften, die wir gefasst haben. Ja. Hände hoch und keine Bewegung! Oh, das sagte ich auch gerade zu den Verbrechern. Wer sind sie? Das ist der Mann, der ihnen gerade eine Menge Arbeit erspart hat. Ja. Hm. Aha. Also dann, äh, äh, vielen Dank, äh, junger Mann. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, in mhm. uns geht's gut. Mhm. Danke, dass du Konzepte Billings Bescheid gesagt hast. <lacht> mal wieder zu spät. Mhm. Hände hoch und keine Bewegung! So allmählich wird dieser Text ein bisschen langweilig. Ja. Kann ich jemand mal was anderes sagen? Was ist hier los? Alles in Ordnung, Godunov. Königliche Hoheit ist Ihnen auch bestimmt nichts geschehen. Nein, mir geht es gut. Dank Steven und natürlich dank der fünf Freunde hier. Oh, wie kann ich euch nur danken? Meine Mutter wartet auf eine Einladung zur Gartenparty. Die bekommt sie. Und ihr natürlich auch. Und eine Weltreise für uns alle wäre schön. Wie, wie, wie, wie was? <lacht> das war ein Scherz mit Sagudinoff. Aber mein Hund würde sich selber einen großen Knochen freuen. Den hat er sich wirklich verdient. Ah, den soll er bekommen. Den größten Ochsenknochen, der sich finden lässt. Und eine Einladung zur Gartenparty. Ja. Und ihr kriegt alle einen Orden. Also dann doch lieber die Weltreise, wenn's recht ist. Ja. <lacht> <lacht> sorgen haben in und wir durchforschten alte Gemäuer wir sind hier in auf der Spur wir lösen sie glaub mir